Дівчино, знову почувся вкрадливий голос прокурора духовного суду. Втретє, питаю, чи ви все ще заперечуєте те, в чому вас звинувачують? На цей раз у неї вистачило сил тільки кивнути головою. Отже, ви опираєтесь, промовив Жак Шармолюк. Тоді, на превеликий мій жаль, я змушений виконати свій службовий обов'язок. «Пане, королівський прокурор, – різко сказав П'єра. – З чого почнемо?» Шермолю хвилину вагався, наче поет, що добирає риму для вірша і нарешті мову – з іспанського чобота. Нещасна дівчина відчула себе настільки забутою Богом і людьми, що її голова без силу, як мертва, впала на груди. Кат і лікар підійшли до неї одночасно. Обидва помічники почали поратись у своєму огидному арсеналі. Коли забрещало страхітливе завізяче, нещасна дівчина здригнулася, наче мертва жаба, яку вдарило гальванічним струмом. «О, мій Феб!» – прошепотіла вона так, що ніхто не почув. Потім знову стала заціпеніла, нерухома і мовчазна, як мармурова статуя. Це видовище могло б зврушити навіть кам'яне на серце, але не серце судді. Здавалося бідною грішену душу, допитує сам сатана. Прикриваво червоному світлі пекла. Нещасне тіло, в яке отот -от мали вп'ястися всі жахливі пилки, колеса, диби, ніжно, чиста, тендітна істота, якою готувалася заволодіти грубі лапи катів і лещата. Біддолашне, просяне зернятко, яке людське правосуддя віддало на розмелювання страхітливим жорном тортур. Тим часом Мозолясті руки помічників П'єра Тортерю грубо оголили її чарівну маленьку ніжку, яка своєю спритністю і красою стільки разів захоплювала людей на перехрестях Парижа. Шкода буркнув кат, розглядаючи її витончені і ніжні лінії. Якби архидеакон був у цю хвилину тут, він, напевно, згадав би про свій символ павука і мухи. Незабаром. Нещасна крізь туман, що застила в її очі, побачила, як до неї підсунувся іспанський чубіт, і як її ніжка, вкладена між двох окутих залізом брусів, зникла у страхітливому приладі. Тоді жах повернув їй сили. «Скиньте це!» – крикнула вона, і, випростившись, ця додала. «Згляньтеся!» Вона рванулася вперед, щоб упасти до ніг королівського прокурора, але її ногу було затиснуто у важкій дубові, окутій залізом колодці, і вона впала на неї безсила, мов бджола, до крильця якої прив'язала свиниця. За знаком шаромлю дівчину знову поклали на ложе і дві грубі руки прив'язали її до ременя, що звисав із склепіння. останнє чи визнаєте ви свої злочини? спитав шаромлю із своєю незворушеною добродушністю. Я не винна. У такому разі, дівчино, як можете ви пояснити обставини, що вас викрикають? На жаль, монсеньор, я не знаю. Отже, ви заперечуєте. Все. Починайте. Вилив Шермулю до п'єра. П'єра, повернув рукоятку механізму, і іспанський чобіт стиснувся. І з грудей нещасної вирвався один з тих жахливих криків, що його не можна передати жодною мовою світу. Спініться, наказав шармолюкатові і, звернувшись до циганки, спитав. Признаєтесь? У всьому. вигукнула бідолашна дівчина. Признаюся, признаюся, тільки змилуйтесь. Ідучи на тортури, вона не розрахувала своїх сил. Бідна дитина. Життя її досі було таким радісним, безжурним, приємним. І перший же біль її зламав. Почуття людяності зобов'язує мене попередити вас, зауважив королівський прокурор, що, признавшись, ви не уникнете смертного вироку. Знаю, промовила вона, і знову впала на шкіряне ложе, ледь жива, перегнувшись, повиснувши на ремені, застемнутому на її грудях. «Ну, красуни, підведіться трохи», – сказав метр П'єра, піднімаючи її. «Ви зараз ніби золотий янголятко на ордені, що висить на шиї герцога Бургунського». Жак Шарамалю підвищив голос. «Протоколісти, записуйте! Цеганська дівчина, ви визнаєте, що брали участь у диявольських трапесах, шабашах і пекельному чеклунстві разом із злими духами, потворами та вампірами». Відповідайте. Так, промовила вона так тихо, що голос її злився з диханням. Ви визнаєте, що бачили того овна, якого вельземвул примушує з'являтися серед хмар, щоб зібрати шабаш, і якого може бачити тільки відьми. Так. Ви визнаєте, що поклонялися головам Бофомета, цим мерзенним ідолам храмовників. Так. Що постійно дияво... зналися з дияволом, якого під виглядом свійської кози притягнуто тепер до суду. Так, нарешті, чи ви зізнаєтеся в тому, що за допомогою диявола та примари, яка серед простолюду зветься понурий монах, у ніч проти 29 го числа минулого березня місяця злочинно і підло вбили ротмістра на ім'я Феб де Шатопер. Вона підвела на судді великі нерухомі очі і машинально, не здригнувшись і не запнувшись, відповіла «Так, було очевидно, що у ній все надломилось. Пишіть про католісти. сказав Шармолю, і звернувшись до катів вилів, «Відв'яжіть під судно і проведіть її назад до судового залу». Коли під судно роззули, прокурор Духовного суду оглянув її ногу, все ще заніміло від болі. «Ну…» Промовив він. Нічого лихого не сталося. Ви закричали вчасно. Ви б ще могли танцювати, красуни. Потім звернувся до своїх помічників Духовного суду. Нарешті для правосуддя все ясно. Це втішає, панове. Панянка повинна віддати нам належне і визнати, що ми діяли з усією можливою для нас лагідністю. Глава третя. Закінчення історії про ЕКЮ, що перетворився на сухий листок. Коли Смирать до Бліда, кульгаючи, повернулася до залу суду і її зустрів шепіт загального задоволення. Це було те почуття втішеного нетерпіння, яке виникає у глядачів у театрі по закінченню останнього антракту, коли піднімається завіса і починається розв'язка п'єси. Щодо суддів, то в них заговорила надія на можливість невдовзі повечеряти – Маленька кіска теж радісно замекала. Вона хотіла підбігти до своєї господині, але її прив'язали до лави. Уже зовсім смерклося. Свічки, кількість яких не збільшили, світили так тьмяво, що не було видно стін залу. Сутінки, мов туманом, огортали всі предмети. З них ледь виступали тільки апатичні обличчя суддів. У кінці довгого залу можна було розгледіти невиразну білю пляму, що вирізнялася на темному тлі стіни. Це була підсудна. Вона ледве добрила до лави. Шармулю вельми поважно дійшов до свого стільця, сів, потім підвівся і, стримуючи почуття задоволення з нагоди досягнутого успіху, сказав. Обвинувачена в усьому зізналася – Циганко, – спитав голова суду, – ти зізналася в чеклумстві, проституції і вбивстві Феба Дешатопера? Серце з дівчини стиснулося. Було чути, як вона схлипнула в темряві. В усьому, в чому хочете, – відповіла ладве чутно. – Тільки вбийте мене скоріше. Пане Королівський прокурор Духовного суду, – промовив голова, – суд готовий вислухати ваші вимоги. Метр Шармолю витяг здоровеною з шиток і посилено жестикулюючи з перебільшеною виразністю властивою суддя, почав читати латинську промову, де всі докази будувалися на цицеронових перефразах, підсилених цитатами з комедії його улюбленого письменника Плафта. Ми шкодуємо, що не можемо запропонувати нашим читачам цей чудовий твір. Промовець викладав його надзвичайно старанно. Він ще не закінчив виступу, як Піт вкрив його чоло, а очі мало не вилазили. Раптом, саме посеред якоїсь складної риторичної побудови, він зупинився, і його погляд, звичайно, досить лагідний і навіть трохи дуркнуватий, почав метати блискавки. «Панове», – вигукнув він, – на цей раз по-французьки, бо в зошиті того не було. «Сатана настільки причетний до всього цього діла» що ось він зараз тут і глузує з величі суду. Дивіться. Вказучи це, він показав рукою на маленьку кіску, яка, побачивши за жестикуляцію Шермолю, визнала за цілком доречно почати наслідувати його і, сівши на заток, сумлінно відтворила своїми передніми лапками та бородатою голівкою патетичну пантоміму прокурора Духовного суду. Хто був, якщо читач пам'ятає, один з найдивовижніших її талантів. Це подія, цей останній доказ справили величезне враження. Кізучці зв'язали ніжки, і королівський прокурор знову вдався до своєї кросномовності. Це тривало дуже довго, але закінчення промови було гідне подиву. Ось її остання фраза, сказана до всього того хрипким голосом у супроводі жестикуляції засапаного шармулю. Оскільки, панове, Цю жінку викриту в чеклунстві. Її злочин виявлено і злочинний намір встановлено. Ми від імені Соборної церкви Паризької Богоматері, який привласнено право всієї як нижчої, так і вищої юрисдикції в межах острова, що іменується СІТЕ, заявляємо присутнім, що вимагаємо. По-перше, засудження її до грошового штрафу. По-друге, Засудження до прилюдної покути перед головним порталом Собору Паризької Богоматері. По-третє, вироку, в силу якого ця чеклунка була б страчена разом з її козою на місці, що серед простолюду іменується Грев, або на острові на річці Сені, поблизу королівських садів. Примітка, середньовічна латинь. Він надів свою шапочку і сів. Ох, зітхнув засмучений гренгуар. «Баса латінас» – примітка. «Ох, варварська латинь» – латинська. Тоді біля звинуваченої підвівся якийсь інший чоловік у Чорній Мантії. Це був оборонець. Зголоднілі судді почали нарікати. «Оборонець, говоріть коротко», – мовив голова. «Пане голова», – відповів той. «Оскільки моя підзахисна призналася в злочині, то мені залишається сказати суду тільки одне. Ось текст» салічного закону. Якщо перевертень жер людину і на цьому впіймався, він повинен сплатити штраф у сумі 8 тисяч є, що становить 200 золотих сув. Хай палата буде ласкаво засудити мою підзахисну до штрафу. Застарілий текст, зауважив надзвичайний королівський прокурор. «Него!» примітка. Це перечу латинською. Не згодився оборонець. «На голоси!» – запропонував один із радників. «Злочин доведено, а година вже пізня». Почали голосувати, не покидаючи залу. Судді подавали голос скиданням шапок. Вони поспішали. У сутінках було видно, як у відповідь на зловісні запитання, що їх тихо став голова, судді один по одному скидали шапочки. Бідолашне звинувачення, здавалося, дивилась на них, але її помутнілі очі – Нічого не бачили. Потім протоколіст суду заходився щось писати і невдовзі передав голові довгий пергаментний сувій. Тоді нещасно почули, як заворушився народ, як забріщали списи і чийсь крижаний голос промовив. Циганська дівчина, о півдні того дня, який забажає призначити наш володар-король, вас доставлять на візку босу, Сорочці з мотузкою на шиї до головного порталу Собору Паризької Богоматері. Там ви, тримаючи в руках воскову свічку вагою 2 фунти, читатимете превселюдну покуту. Звідти вас доставлять на Гревський майдан, де повісять і задушать на міській шибенниці І вашу козу теж. Крім того, ви заплатите Духовному суду 3 ліондори. Навіть шкодування за злочини вами вчинені і визнані За чеклунство, магію розпусту і вбивство Сьора Феба де Шетопер Хай Бог прийме вашу душу О, це сон, прошепотіла дівчина і відчула, що її виносять щось груби руки Глава 4 Ласкіати огні сперанца Примітка, облиште всяку надію італійською Денте пекло. У середні віки можна, кожна закінчена будівля майже настільки ж заглиблювалася в землю, наскільки здіймалася над нею. Кожен палац, кожна фортеця, церква, побудовані не на палях, як собор Паризької Богоматері, неодмінно мали підземелля. У соборах, які вдень і вночі були залиті світлом і сповнені звуками органа та дзвонів, під нефом був іще один своєрідний підземний собор – низький, похмурий, таємничий і німий. Іноді він правив за гробницю. В палацях і фортецях це були в'язниці, подекуди могильні склепи. Іноді і те й друге разом. Ці могутні будівлі, спосіб створення та використання, яких ми вже пояснювали в іншому місці, мали не просто фундамент, а так би мовити – Горані що розгалужувалися під землею кімнатами, галереями, сходами, як і в горічній споруді. Отже, церкви, палаци, фортеці були по пояс у землі, і підвали правили з другу будівлю, до якої спускалися замість того, щоб підніматися. Підземні поверхи прилягали до громадів наземних так само, як відзеркалені в озері ліси й гори прилягають до справжніх прибережних лісів та гір. У фортеці Сент-Антуан у Паризькому палаці правосуддя у луврі ці підземелля були в'язницями. Їхні поверхи, заглиблюючись у землю, ставали дедалі тісніші й темніші. Це були зони, в яких жах, у міру заглиблення їх набирає дедалі густішого відтінку. Данте не знайшов би нічого кращого для свого пекла. Ці конусоподібні в'язниці, звичайно, закінчувалися чимось подібним до кам'яних мішків куди Денте посадив сатану і куди суспільство саджало засуджених на смерть. Коли якийсь бідолаха попадав сюди, то міг уже розпрощатися з світлом, повітрям, життям. Огні – сперанса Примітка – всякою надією італійською. Звідси дорога вела або на шибницю, або на Вогнищі. Іноді нещасний тут і згнивав. Людське правосуддя називало це забуттям. Засуджений відчував, що його відокремлює від людей, навислав над головою громаді каміння і темниця. А в цілому вся в'язниця, уся масивна фортеця перетворювалася для нього на величезний, надзвичайно складний замок, що відгороджував його від живого світу. Саме у такій ямі, в одному з таких склепів забуття, викопаному за наказом Людовіка Святого у Турнельській домовині, Заховали, очевидно, боячись, щоб не втекла засуджено до шибениці Есмеральду. Величезний палац правосуддя тиснула на неї всім своїм тягарем. Бідна комашка, яка не змогла б зрушити і найменшого з його каменів. Справді, доля суспільства була були однаково несправедливі до неї. Такого надміру злигодів і мук було забагато, щоб зламати це тендітне створіння. І ось Есмеральда тут, загублена в темряві, Похована, закопана, заморована. Той, хто міг би побачити її тепер, і хто раніше бачив, як вона сміялася, танцювала на сонці, здригнувся б. Холодна, мов, ніч, холодна, мов, смерть, вітерець не пестить її волосся, людський голос не досягає її вух, денне світло її очей. Зігнута, придушена кайданами, скорчившись, сиділа вона біля кухля з водою і шматка хліба, на оберемку соломи в калюжі води, що натікала зі стін камери Нерухома, майже нежива Вже навіть не відчувала страждань Феб, сонце, полудень, вільне повітря Вулиці Парижа, танці, оплески, солодке воркування з коханим А потім священник, звідниця, кинжал, кров, тортури, шибениця Усе це ще зрідка поставало в її свідомості то наче сяюче золоте віддіння, то мов страхітливий кошмар. Але все це було аж жахливою хаотичною боротьбою, загубленою в темряві або віддаленою музикою, яка брніла там, на горі, на землі, і якої не було чутою в безодні, куди вкинула нещасне. Відколи Есмеральда опинилася тут, вона і спала, і не спала. У такій біді в цій темниці дівчина вже не могла відрізнити не спання від сну, марень від дійсності. Дня від ночі. Все змішувалось, розпорошувалось, коливалося, невиразно розпливаючись у її думках. Вона вже нічого не відчувала, нічого не розуміла, не думала, тільки іноді марила, що ніколи жива істота не була такою близькою до небуття. Отак, заціпенівши, заледенівши, закам'янівши, вона майже не чула, як двічі або тричі на день над нею відчинялася ляда. Не пропускаючи при цьому і промінчика світла, чиясь рука кидала їй скибочку чорного хліба. Ці регулярні відвідані тюремники були єдиним зв'язком з людьми, що лишився у неї. Тільки одне світомо перевертало її увагу шум крапель води, які падали через рівні проміжки часу, просочуючись над її головою крізь камені запліснявілого склепіння. Дівчина тупо прислухалася до того, як падали краплі в калюжу біля неї. Цей плюскіт був тут єдиною ознакою життя, єдиним годинником, що відміряв час, єдиним звуком з усіх земних шумів, що долітав до неї. Крім того, час від часу вона відчувала в цім й темряві, як щось холодне пробігало по її руці чи нозі і здригалася. Скільки часу вона пробула тут? Вона не знала. У неї залишився невиразний спогад про те, як десь і комусь виголосила смертний вирок. Потім про те, як її винесли і як вона прокинулася серед тембрівої тиші, закостеніла від холоду. Поповзла на руках, але залізні кільця вп'ялися в ногу, задзвеніли ланцюги. Вона пересвідчилася, що навколо був суцільний мур. Унизу кам'яна плита, залита водою і оберемо к солому. Ні каганця, ні душника. Тоді вона сіла на солому, а щоб змінити положення, інколи вилазила на останню сходинку кам'яних сходів, що вели до її темниці. Якось нещасно спробувала полічити ті чорні хвилини, які їй відмірювала крапля води. Та незабаром ця нікчемна робота хворого мозку сама собою урвалася. І дівчина поринула у повне заціпеніння. Нарешті, чи то вдень, чи вночі, бо день і ніч у цій домовині були однаково чорні, вгорі почувся шум, гучніший за той, що його, звичайно, викликала появу тюремника, коли він приносив хліб і воду. Вона підвела голову і побачила червонувати світло, що пробивалося крізь щелини якоїсь подоби дверця чи ляди, пробитої в склепінні цієї темниці могили. В ту ж мить важкий засув заскрипів, Ляда заскриготала на своїх іржавих ржавих петлях. Відчинилася і ув'язнена побачила ліхтар. Руки й ноги двох людей, бо дверцята були занадто малі, щоб розгледіти голови прибульців. Світло засліпило її, і вона заплющила очі. А коли розплющила, дверцята були зачинені. Великий ліхтар стояв на сходинці, і вже один тільки чоловік стояв перед нею. Чорна чернеча ряса спадала до самих п'ят, такого ж кольору каптур ховав його обличчя. Нічого не було видно: ні лиця, ні рук. Це був довгий чорний саван, під яким відчувалося щось живе. Дівчина кілька хвилин пильно дивилася на цю подобу мари, обоє мовчали. Вона скидалася на дві статуї, які зіткнулися одна з одною. У цьому склепі тільки дві речі видавалися живими – гніт ліхтаря, що потріскував у вогкому повітрі, та краплі води, які, падаючи із склепіння, переривали це нерівномірне потріскування своїм монотонним дзвоном і змушували мерехтіти промінь ліхтаря в концентричних колах, що розбігалися по маслянистій післяху. Її голова, що радісно підвелася, знову важко впала на груди. Так довго ждати, прошепотіла вона. Невже їм важко зробити це сьогодні? Виходить, ви дуже нещасні? спитав священик, помовчавши. Мені так холодно, відповіла дівчина. Зіщулившись, вона обхопила себе руками, зіщулившись, вона обхопила руками ступні своїх ніг. Жест властивий і нещасним, що мерзнуть. Ми вже бачили його у затворенці Роландової вежі. Зуби Есмеральди цукотіли. Священник, здавалось, оглядав з-під свого каптура камеру. Без світла, без вогню, у воді. Це жахливо. Так, відповіла вона з тим виразом, подову якого нагадало їй нещастя. День сяє для всіх. «Чому ж мені дано тільки ніч?» «А чи знаєте ви?» – знову спитав священник, трохи помовчавши. «Чому ви тут?» «Здається, знала», – сказала вона, проводячи з худлими пальцями по лобі. мовби для того, щоб допомогти своїй пам'яті. Але тепер я вже нічого не знаю. Раптом вона заплакала, мов дитина. «Я б хотіла вийти звідси, пане. Мені холодно, мені страшно». І щось холодне повзає по тілу. Гаразд, ідіть за мною. Сказавши це, священник узяв її за руку. Нещасно промерзла до самих кісток. Та все ж ця рука священника обпекла її своїм холодом. О, прошепотіла дівчина, це крижана рука смерті. Хто ж ви? Священник підняв каптур. Перед нею було зловісне обличчя, яке так довго її переслідувало. Голова демона, що з'явилася у старої фалурдель над головою її коханого Феба. Ті самі очі, яких вона востаннє бачила, біля близько кінжала. Поява цього чоловіка завжди фатальна для неї, яка завжди кидала її з одного нещастя в інше, аж до тортур. Вивела бідулашну із зацепенінням, їй здалося, що розірвалася завіса, яка огортала її пам'ять. Усі подробиці страхітливої пригоди від нічної сцени у Фалордель до оголошення вироку в турнельській башті, вмить постала перед нею вже не затьмарені, і невиразні, як досі, а чіткі, яскраві, гострі, пронизливі, жахливі. Похмуре обличчя, яке вона бачила перед собою. Оживило спогади, наполовину згладжені і майже стерті надмірним стражданням. Подібно до того, як поблизу вогню проявляються на білому папері досі невидимі літери, написані симпатичним чорнилом. Дівчині здалося, що всі рани її серця розкрилися і знову закривали. «А, це той священник!» – вигукнула вона і, конвульсивно здригнувшись, затулила долонями очі. Потім, знесилено, опустила руки і, не перестаючи тремтіти, похилила голову, втупила очі в землю і замовкла. Священник дивився на неї очима коршака, який довго ширяє над бідним жайворонком, що причаївся в житті. І поступово, звужуючи величезні кола свого польоту, зненацька і блискавка кидається на жертву і тримає її напівживу у своїх пазурах. Есмеральда тихо прошепотіла. «Кінчайте! Кінчайте! Добивайте!» І з жахом втягнула голову в плечі, як овечка, що жде удару обуха м'ясника. «Ви боїтесь мене?» – спитав він нарешті. Вона не відповіла. «Невже ви боїтесь мене?» – повторив він. І її губи скривилися, немов вона хотіла посміхнутися. «Так» – мовила. «Кад завжди знущається із засудженою. Ось уже скільки місяців, як він переслідує мене, погрожує мені, лякає мене. Боже, яка я була щаслива, доки він не появився. Це він кинув мене в цю безодню. О небо! Це він убив. Це він його вбив. Мого Феба!» При цих словах циганка залилася сльозами і, підводячи на священника, очі вигукнула. «О мерзений, Хто ви? Що я вам зробила? Ви мене ненавидите?» «Чого ви хочете від мене?» «Я кохаю тебе!» – вигукнув священник. Її сльози раптом висохли. Вона подивилася на нього безтямним поглядом. Він упав навколішки і не зводив з неї палаючих очей. «Чуєш? Я кохаю тебе!» – ще раз вигукнув він. «Та яке ж це кохання?» – прошепотіла нещасна, здригаючись. Він відповів. «Кохання проклятого!» Обоє якусь мить мовчали, пригнічені тягарем своїх почуттів. Він знавісніли, вона отопіла. Слухай. Нарешті озвався священник і дивний спокій повернувся до нього. Зараз ти про все дізнаєшся. Я скажу тобі те, що досі ледве насмілювався сказати собі самому, коли критькома питав свою совість у мовчизні годинні ночі. Такі темні, що, здається, сам Бог не може бачити нас. Слухай, до того, як я зустрів тебе, дівчино, я був щасливий. І я, прошепотіла вона ледь чутно, не перебивай мене. Так, я був щасливий, принаймні вважав себе щасливим. Я був чистий, душа моя була ясна і спокійна. Не було людини з таким гордим і осяним чолом, як моє. Священники вчились у мене цнутливості, вчені, науки. Так, наука була для мене всім. Це була сестра. А сестри з мене було досить. Щоправда, з роками з'явились у мене інші думки. Не раз моя плоть бентежилась, коли мимо проходила жінка. Це сила статі, сила крові, яку я, безумний юнак, вважав назавжди придушеною, Неодноразово судорожно намагалася розірвати ланцюг залізних обітниць, що прикував мене нещасного до холодних плит вівтаря. Але піст, молитва, клопоти, вбивання плоті робили мою душу володаркою тіла. Я уникав жінок. І досить мені було розкрити книгу, як увесь нечистий чат моїх помислів розвіювався перед величю науки. Через кілька хвилин я відчував, як відступає все плотське і земне, я знову став спокійний, чистий і безжурний перед величним сяйвом вічної істини. Поки диявло спокушав мене тільки невиразними видіннями жінок, які михцем проходили перед моїми очима в церкві, на вулицях, на луках, і які невиразно з'являлися мені в сновидіннях, я легко перемагав їх. Та ба, якщо я не здобув перемоги, то винен у цьому Бог, сотворивши людину і диявола нерівними по силі. Слухай. Одного разу священик замовк, і дівчина почула, як з його грудей виривалися хрипле зітхання. Потім він провадив далі. Одного разу я сидів з першими руками на підвіконі в своїй келії. Яку ж то книгу я читав. Ох, усе це вихором крутиться у мене в голові. Я читав. Вікно виходило на майдан. Аж ось чую звуки тамбурина і музики. Невдоволений з того, що мене потривожило в моїй задумі, я подивився на Майдан. Те, що побачив, бачили й інші. Однак, то було видовище не для людських очей. Там у центрі Майдану, це було у півдні, під яскравим сонцем, танцювала дівчина. Істота такої чарівної вроди, що Бог віддав би їй перевагу перед дівою Марією, обрав би її собі за матір і захотів би бути народженим нею якщо вона жила, коли він мав стати людиною. У неї були чорні, чудові, блискучі очі. Її темні кучері пронизували сонячне проміння, і пасми їх виблизкували, мов, золото. Ніжки цієї дівчини мелькали, наче спиці колеса, що швидко обертається. Навколо її голові в косах поблискували на сонці металеві кружечки, які утворювали над її лобом зоряну корону. Сине плаття, всі не блискітками мінилося, немов пронизане тисячу іскорок літньої ночі. Її гнучки смагляві руки спліталися навколо стану і розпліталися, наче два шарфи. Форми її тіла захоплювали своєю довершеністю. О, чарівний образ, сейво якого не, мерка... не меркло навіть у сонячному промінні. Ба дівчина, то була ти вражений, сп'янілий, зачарований, я піддався спокусі дивитися на тебе, аж поки раптом не здригнувся від жаху. Я відчув, що мене огортають чари. Священник важко дихаючи знову на мить спинився, потім вів далі. Уже напівзачарований, я намагався знайти опору, щоб утриматися в своєму падінні. Я пригадав ті пастки, які сатана вже наставляв на мене. Істота, що була переді мною мала ту надлюдську людську красу, яка може виникнути або на небі, або в пеклі. То була не просто дівчина із земного матеріалу, нужденно освітлена зсередини мерехтливим промінням жіночої душі, то був Янгол, але Янгол темряви, витканий з полум'я, а не з світла. Подумавши про це, я раптом побачив біля тебе козу, тварину нічних бісівських оргій, яка, посміхаючись, Дивилася на мене від полуденного сонця ріжки її видавалися вогниками. Тоді я збагнув, що це пастка диявола, і більше не мав сумніву в тому, що ти прийшла з пекла і прийшла на мою погибель. Я повірив у це. Тут священник глянув обличчя ув'язаний і холодно додав: Я вірю в це й тепер. А тим часом чари мало помалу діяли. Твій танок паморочив мені мозок. Я відчував, як таємничий пристрій охоплював мене. Усе, що мало пильнувати, заснуло в моїй душі. І як той, хто замерзає на снігу, я з насолодою піддався цьому сну. Аж ось ти заспівала. Що я міг зробити, нещасний? Твій спів був ще чарівніший, ніж твій танок. Я хотів утекти. Неможливо. Я був прикутий, я вріз у землю. Мені здавалося, що мармур плити досяг моїх колін. Довелося лишитись до кінця. Мої ноги заледеніли, а голова палала. Нарешті ти, мабуть, зглянулася на мене, перестала співати. Зникла. Відблиск сліпучого видіння поступово щезав з моїх очей. Відгомін чарівної музики згасав. Тоді я впав на край під віконня, ще нерухоміший і безпорадніший, аніж скинуто під дисталу статуя. Вечерній благовіст збудив мене. Я підвівся і кинувся тікати. Та ба, щось у мені впало і вже не могло піднятися. Щось з'явилося, від чого я не міг утекти. Міцному помовчав, а тоді оповідав далі. Так, починаючи з того дня, в мені сиділа людина, якої я не знав. Я вдавався до всіх своїх ліків. Монастир, вівтар, праця, книги – все було марно. О, якою порожнечу дзвенить наука, коли ти сповнений пристрасті, у увічаї б'єшся об неї головою. Чи знаєш ти, дівчина, що відтоді я невпинно бачу між книгами і собою? Тебе, твою тінь, образ променистого віддіння, який одного дня постав передо мною в просторі. Але цей образ був уже інший, похмурий, темний, зловісний. Мов чорне крило, що довго стоїть перед очима необережного, який глянув просто на сонце. Не маючи сили втекти від нього, я завжди чув, як твоя пісня брнить у моєму мозку. Завжди бачив, як твої ніжки танцюють на моєму молотовнику. Завжди відчував, як уночі вісні твоя тінь ковзає по моєму тілу. Мені хотілося знову побачити тебе, доторкнутися до тебе, дізнатися, хто ти. Чи така, як той ідеальний образ, що лишився в моїй уяві і, можливо, розбите марення дійсністю. У всякому разі я сподівався, що нове враження зітре попереднє, бо воно стало нестерпним. Я шукав тебе. Я побачив тебе знову. Горе. І побачивши вдруге, хотів бачити тебе тисячу разів. Хотів бачити завжди. Тоді як же, як же втриматися на цьому пекельному схилі? Тоді я перестав належати собі. Другий кінець нитки, яку демон прив'язав до моїх крил, він прив'язав до твоєї ніжки. Я став тинятись і блукати по вулицях, як і ти. Я очікував на тебе в підворіттях. Я підстерігав тебе на перехрестях вулиць. Я виглядав тебе з висоти своєї вежі. Кожного вечора я повертався все більш заворожним. Усе ж охоплений вічі, усе більш безумний. І дізнався, що ти циганка. Гітана, примітка, циганка іспанською. Зінгара, примітка, циганка італійською. Як було тут сумніватися в чоклунстві? Послухай мене. Я сподівався, що судовий процес визволить мене від чарів. Колись відьма заворожила Бруно Даста. Він наказав їй спалити, і зцілився. Я знав про це. я хотів випробувати цей спосіб. Спочатку подбав, щоб тобі заборонили танцювати на паперті собору Богоматері, сподіваючись, що забуду тебе, якщо ти не приходитимеш. Ти не зважала на заборону. Ти знову прийшла. Потім у мене з'явилася думка вкрасти тебе. Якусь уночі я спробував це зробити. Нас було двоє. Ми вже схопили тебе, коли з'явився цей мерзенний офіцер. Він визволив тебе. З цього почалося твоє, моє і його нещастя. Нарешті, не знаючи більше, що робити і як бути, я доніс на тебе в духовний суд. Я думав, що зцілюся, як Бруно Даст. Я підсвідомо сподівався і на те, що вирок віддасть тебе мені. Що у в'язниці я дожину тебе. Що там ти не втечеш від мене, будеш моя. Що ти вже досить довго володіла мною. І тепер я вже в свою чергу володітиму тобою. Коли зробиш зло, роби його до кінця. Безумством було б спинитися на півдорозі. Вершину злочину таїть у собі якийсь безумний екстаз. Священник і чекунка можуть злитися в наслоді на обремку солом і в темниці. Отож, я доніс на тебе. Саме тоді я лякав тебе при зустрічах. Змова, яку я задумав проти тебе, гроза, яку я збирав над твоєю головою, виривалась у мене в погрозах і спалахах. Однак я все ще вагався. Мій задум був жахливий, і це примушувало мене відступати. Може, я б відмовився від нього? Може, мій страшний помисел висох в моєму мозку, не давши плода? Я гадав, що від мене залежатиме продовжити чи припинити цей процес. Проте всяка лиха думка невблаганна і прагне свого здійснення. Там, де я вважав себе всемогутнім, фатум сильніший за мене. На жаль. На жаль. Це він заволодів тобою. Він кинув тебе під жахливі колеса цієї машини, яку я підступно збудував. Слухай, я підходжу до кінця одного чудового сонячного дня бачу, як повз мене проходить чоловік, що вимовляє твоє ім'я. І сміється при цьому. А в його очах виблискує хтивість. Прокляття. Я пішов за ним. Ти знаєш, що було далі. Він замовк. О, мій Феб, тільки сказала дівчина. Не вимовляй цього імені, вигукнув священник. Міцно схопивши її за руку. Не вимовляй його, о нещасні ми. Це ім'я занапастило нас Чи точніше Ми занапастили одне одного Скоряючись незрозумілій гріфатому Ти страждаєш, правда? Тобі холодно Ти сліпніш у морці Тебе оточують мури темниці Але можливо в твоїй душі Ще є світло Хай навіть то буде твоє дитяче кохання До цього нікчемного, Який грався твоїм серцем А я сам у собі ношу в'язницю у моїй душі зима, крига, вічі, у моїй душі ніч. Чи знаєш ти, скільки я вистраждав? Я був присутній на твоєму процесі. Я сидів на лаві суддів. Так, під одним з тих священних каптурів я зливався від пекельних мук. Коли тебе привели, я був там. Коли тебе допитували, я був там. О, вовче лігво. Це був мій злочин. Це я споруджував шибеницю, яка повільно зводилася над твоєю головою. При появі кожного свідка, при кожному доказі, при обороні я був там. Я міг перелічити кожен крок на твоєму скорботному шляху. Я був і там, де цей лютий звір. Ох, я не передбачив тортур. Слухай, я пішов за тобою до катівні. Я бачу, як тебе роздягали. Як тебе напівголос хопили мерзенні руки ката, я побачив твою ніжку, я віддав би ціле царство, щоб один єдиний раз поцілувати її і померти, ту ніжку, якою б я радо дозволив розчавити собі голову. Я бачив, як її затиснули в жахливому чоботі, що перетворив ногу живої істоти на криваве місиво. О, нещасний! У той час. Коли я на це дивився, у мене під сутаною був кинжал, яким я кримсав собі груди. Коли ти крикнула, я вігнав його в тіло, а при другому твоєму зойку він досяг би мого серця. Дивись, мені здається, що рани ще кривавлять. Він розгорнув сутану. Справді, груди його були подряпані, мов позорами тигра, а на боці зяла досить широка рана, яка ще кривавила. Ув'язнена з жахом відсохнулася. О, дівчино, пожалій мене, промовив священник, ти вважаєш себе нещасною? Та ні, ти не знаєш, що таке нещастя. Кохати жінку, бути священником, бути їй усоружним, кохати з усією пристрастю душі, відчувати, що за одну її усмішку віддав би свою кров, своє серце, добре ім'я, спасіння, безсмерті і вічність, земне і потойбічне життя». Шкодувати, що ти не король, не геній, не імператор, не архангел, не бог, щоб кинути до її ніг усю свою могутність. День і ніч пестити її у мріях і думках, і водночас бачити, що вона закохана, солдатський мундир. Не мати можливості запропонувати їй нічого, крім мізерної сутани священника, яка викличе у неї тільки страх і огиду. Знемагаючи від ревнощів і люті бути свідком того, як вона Обдарове жалюгідного, тупоголового фанфарона скарбами своєї краси й кохання. Бачите, як це тіло, вигляд якого обдає вогнем, ці принадні перси тремтять і рожеві від поцілунків іншого. О небо, любити її ніжки, її ручки, її плечі, звиваючись на кам'яній підлозі своєї келі, щоночі мріяти про блакитне мережево жилок на її смаглявому тілі, і нарешті побачити, що всі пестуші, про які ти мріяв до неї, Звелися до тортур, домогтися тільки того, щоб покласти її на шкіряне ложе ката. О, це справжні кліщі, розпечені на пекельному вогні. Дай хоч хвилину відради. Трошки попелу на цей жар. Витреб, лагаю тебе під якийсь тру з мого чола. Дитину. Терзай мене однією рукою, а другою пести. Змилуйся, дівчина, змилуйся наді мною. Священник качався по кам'яній підлозі з злетій водою. Він бився головою у кам'яній східці. Дівчина слухала його і дивилася на нього. Коли він знесилений замок, вона повторила півголосу. «О, мій Феб!» Священник поповз до неї на колінах. «Благаю!» – вигукнув він. «Якщо у тебе є серце, не відштовхуй мене. Я кохаю тебе. Я нещасний. Коли ти вимовляєш це ім'я бідолашна, ти ніби краєш зубами моє серце. Зглянься. Якщо ти прийшла з пекла, я піду туди за тобою. Я вже все зробив для цього. З тобою пекло?» Буде мені рай, твоє лице, краще, ніж Боже. О, скажи, ти не хочеш мене? У той день, коли жінка відкине таке кохання, як моє, гори повинні здригнутись. О, якби ти захотіла, які б ми були щасливі, ми б утекли. Я допоміг би тобі втекти. Ми поїхали б куди-небудь, ми знайшли б місце на землі, де яскравіше світить сонце, Зеленіші дерева і небосинніше, ніж тут. Кохаючи, ми зали б воєдину свої душі. У нас була б невтолена жага, яку ми заспокоювали б спільно і безперервно з невичерпного келиха кохання. Вона перервала його жахливим різким сміхом. Подивіться на очі, у вас під нігтями кров. Священник якусь мить стояв, мов скам'яніли і не зводив очей із своєї руки. Ну гаразд, хай, відповів він з дивною лагідністю. Ображай мене, глузуй з мене, звинувачуй мене, але ходімо звідси. ходім, поспішаємо. Це призначено на завтра, кажу тобі. Гревська шибениця, ти ж знаєш, завжди на поготові. Це жахливо. Бачите, як тебе повезено на цьому візку. Зглянься, я ніколи ще так сильно не відчував, як я кохаю тебе. Іди за мною. «Ти ще встигнеш мене покохати після того, як я врятую тебе. Можеш ненавидіти мене скільки захочеш, але тікай. Завтра, завтра шибениця. Твоя страта. Рятуй себе. Пощади мене!» Він узяв її за руку, не тямлячись хотів потягти її за собою силою. Дівчина спинила на ньому пильний погляд. «Що сталося з моїм Фебом?» «Ах!» – промовив священик, відпускаючи її руку. «Ви безжалісні!» «Що сталося з Фебом?» – повторила вона холодно. «Він помер!» – вигукнув священник. «Помер!» – промовила вона, все ще холодно і нерухомо. «Тоді навіщо ж ви кажете мені про життя?» Він не слухав її. «Так!» – пробурмотів мов сам до себе. «Він, мабуть, помер!» Клинок увійшов дуже глибоко. «Думаю, що я зачепив вістрем його серце». О, все моє життя було на вістрі цього кинджала. Дівчина кинулася на нього, мов розлючена тигриця, і з нелюдською силою штовхнула його на сходи. Іди геть по геть, убивце, дай мені вмерти, нехай кров на собох вічної плямою ляже на твоєму лобі. Бути твоєю священикою ніколи, ніколи, ніщо нас не з'єднає, навіть пекло, Іди геть проклятий, ніколи. Священник спіткнувся об сходи. Мовчки визвали в ноги, що заплутались у складках годового одягу. Взяв свій ліхтар і почав повільно підніматися по сходах, що вели до дверей. Відчинив їх і вийшов. Раптом дівчина знову побачила його голову, вираз його обличчя був жахливий. Він хриплим від люті розпочув голову сум. крикнув. «Кажу тобі, він помер!» Вона впала до лілиць. І нічого більше не було чути в темниці, крім зітхання водяних капель, що в морості брижили калюжу. Глава п'ята. Мати. Не думаю, щоб у світі було щось прекрасніше за ті почуття, які виникають у серці матері, коли вона дивиться на маленький черевичок своєї дитини. Особливо, якщо цей черевичок святковий, недільний, для христини. Черевичок увесь вигаптуваний майже до самої підошви. Черевичок, у якому дитина ще не ступила і кроку. Цей черевичок має в собі стільки принадності. Він такий менюсінький, такий непридатний для ходіння, що матері здається, ніби вона бачить свою дитину. Вона всміхається до нього, вона цілує його, розмовляє з ним, питає себе, чи можливо, щоб справді була така маленька ніжка. І якщо навіть дитини немає має, коло неї досить гарненького черевичка, щоб і собі ніжне, тендітне створінічко. Матері здається, що вона бачить свою дитину, бачить її всю, живу, радісну. Її ніжні ручки, круглу голівку, ясні оченята з блакитними білками, невинні губи. І якщо це зима, то миле ось тут, воно повзе по килиму. Завзято дряпається на табурет, і мати тремтить, щоб воно не наблизилось до вогню. І якщо це літо, воно повзає по двору, по садку, рве траву, що росте поміж камінням, простодушно дивиться на великих псів, безстрашно на великих коней, грається черепашками, квітками і примушує бурчати садівника, який знаходить пісок на грядках і землю на алеях. Усе радіє, все сяє, виграє навколо нього, як і воно само. Навіть вітерець, навіть сонячний промінь, що бігають на випередки, плутаючись у неслухняних кучериках його волосся. Черевичок збуджують ці спогади вияви матері, і серце її тане, як віск на вогні. Та коли дитину втрачено, ці тисячі радісних, чарівних, ніжних образів, що топляться навколо крихітного черевичка, стають джерелом, Страшних мук Гарненький, вигуптований черевичок Стає знаряддям тортур Які вічно терзають серце матері В цьому серці Завжди бронить Та сама струна Найглибша і найчутливіша Але бронить вона Не від ніжного дотику ангела А від грубого Смикання демона Одного ранку Коли травневе сонце вставало в темню синьому небі на такому тлі Гарофало любив малювати свої численні зняття з хреста. До затворниці Роландової вежі долину шумку ліс. Ту коней і брязки заліза з Гревського майдану. Її це майже не зворушило. Щоб не чути зовсім тих звуків, вона закрила вуха волосся і, стоячи на вколішках, знову поринула в споглядання неживого предмета, якому поклонялася 15 років. Цей милеснікий черевичок, як ми вже казали, був для неї цілим всесвітом. У ньому було ув'язнено її думку, яку могла визволити тільки смерть. Скільки гірких докорів, зворушливих скарг, молитов і ридань звертала до неба ця жінка, натхнена чарівною іграшкою з рожевого шовку. Знала про це лише похмура темниця Роландової вежі. Ще ніколи стільки вічію не виливалося на таку милу і чарівну річ. Того ранку, здавалося, скорбота нещасної виривалася ще бурхливіше, ніж завжди. Чути було їй монотонне голосіння, що країло серце. «Ой, донечко моя, – тужила жінка, – донечко моя, – моє бідне, дороге дитятко, ніколи більше не побачу я тебе, – скінчилося все. Мені все здається, що це сталося вчора. Боже мій, Боже, краще було б не дарувати її мені, якщо ти хотів так швидко її від мене забрати. Хіба ти не знаєш, що дитина є плоть от нашої плоті, і що мати, втративши дитину, втрачає віру в Бога? Ох, я нещасна! Навіщо було йти з дому того дня? Господи! Господи! Якщо ти її в мене забрав, то ти, мабуть, ніколи не бачив нас із нею разом. Коли я відігравала її веселенько біля мого вогнища, коли ось до мене сала мою грудь, коли я вчила ішки, і йти по моїх грудях аж до моїх губів. О, якби ти бачив це, мій Боже, ти б змилувався над моєю радістю. Ти б не позбав у мене єдиної любові, що лишилося в моєму серці. Невже, Боже, я була такою мерзенною істотою, що ти не побажав навіть глянути на мене, перш ніж засудити. Ой, лишенько моє, ось черевичок, Анішка, «Де вона? Де дитина? Донечка моя! Донечка моя!» «Що вони з тобою зробили? Боже, поверни мені її!» Шкіра на моїх колінах стерлася за 15 років молитов. «Хіба з тебе цього не досить?» «Поверни її мені хоч на один день, хоча б на годину, на хвилину, на одну хвилину, Боже!» І кинь мене потім до пекла навіки. О, якби я знала, де тягнеться край твоєї ризи, я б учепилася за нього руками й ублагала б тебе повернути моє дитя. Ось і малесенький гарненький черевичок. Невже тобі не жаль його Боже? Як ти міг засудити нещасну матір на 15-річні муки? Причиста, милосердна заступниця, поверни мені моє немовля Ісуса, у мене забрала його. У мене його вкрали, зжерли на пустирі Висмоктали його кров, обгризли його кісточки Жаль, сина, мною, причиста, діво Моя донька Я хочу бачити свою доньку Що мені з того, що вона в раю? Я не хочу ваших англів Я хочу свою дитину Я левиця, я хочу своє левенятко О, я качатимось по землі Я розтрощу камінь своєю головою я занапащу свою душу, я прокляну тебе, Боже, якщо ти залишиш у себе мою дитину. Ти ж бачиш, що у мене всі руки покусані, Боже. Невже милосердний Бог не має милосердя? Отай мені лишень сіль і чорний хліб, тільки б зі мною була моя донька, і щоб вона зігрівала мене як сонечко. О, горе! Господи Боже мій, і тільки жалюгідна грішниця, але донька робила мене благочестивою. З любові до неї я була сповнена віри і бачила тебе в її усмішці, наче переді мною відкривалося небо. Коли б я могла ще один єдиний раз надіти цей черевичок на її рожевеньку ніжку, я вмерла б на сердне благословляючи Твоє ім'я 15 років. Вона б тепер була вже великою, нещасна дитина. Невже я ніколи більше її не побачу? Навіть на небі, бо я туди не потраплю. О, яка мука! Знати, що ось її черевичок, і це все, що мені лишилося. Нещасна кинулася на черевичок, що був її втіхою, і ввіччям протягом стількох років її груди здригнулися від ридання, яку перший день втрати, бо для матері, що втратила дитину, цей день триває вічно. Така скорбота не старіє. Жалобний одяг може зноситися і побілішати, але серце лишається огорнутим у жалобу. В цю мить почулися дзвінки радісні голоси дітей, що проходили по всій кель... келію. Щоразу, коли бідна мати бачила дітей або чула їхні голоси, вона кидалася до найтемнішого кутка свого склепу і, здавалося, хотіли як найглибше. Заритися в каміння, щоб нічого не чути Цього разу навпаки Вона швидко схопилася, випростилася і жадібно прислухалася Один хлопчик сказав А тому, що сьогодні повісить циганку Тим раптовим стрибком, яким павук кидається на муху, що заплуталася в його павутині Вона кинулася до віконця, що виходила на Гревський майдан Справді до постійної шибниці була приставлена драбина, і кат налагоджував заіржавілі від дощу ланцюги, кілька зівак стояло навколо. Сміхотливі дітлахи були вже далеко. Лахмітниця шукала очима перехожого, кого могла б розпитати. Поруч свого лігова вона помітила священника, що вдавав, ніби читає громадський треблі, хоч його менш цікавило, в залізо загартоване святе письмо, ніж шибениця, на яку він час від часу кидав похмурий і лютий погляд. Вона впізнала Монселеньора, архідеяку на Жозайську, святу людину. «Отче мій!» – звернулася вона до нього. «Кого це збираються повісити?» Священник подивився на неї і не відповів. Вона запитала вдруге. Тоді він сказав. «Не знаю». «Тут пробігали діти і казали, що це Ганку». Знову промовила затворниця Можливо, відповів священник Тоді пакета шантфлері Зайшлася реготом гієни Сестра моя, промовив архідіяко Ви, мабуть, дуже ненавидите циганок Щепак, вигукнула затворниця Це упері. крадійки дітей Вони жерли мою маленьку донечку Мою дитину, моє єдине життя Я більше не маю серця вони зжерли його. Вона була страшна. Священник холодно дивився на неї. Є серед них одна, яку я особливо ненавичу, яку я прокляла, – не вгавала лахмітниця. Це молода циганка. Її стільки ж років, скільки було б моїй донечці, якби мати цієї циганки не зжарили її. Щоразу, коли ця молода гадана проходить по мою келі, вся кров у мене скипає». — Так от, сестра моя, радійте, — промовив священник, холодний, як надгробна статуя. Саме її смерть ви сьогодні побачите. Голова його впала на груди, і він повільно пішов геть. Затворниця радісно сплеснула руками. — А чи не пророчила я їй шибеницю? — Спасибі, отче! — вигукнула вона і почала ходити туди сюди перед загротованим віконцем, розпатлена, блискучими очима. Наштовхуючись плечем на стіни, Хижимо мов, голодна вовчиця, яка відчуває, що наближається час годівлі. Голова шоста. Три чоловічих серця по-різному створених. Феб не вмер. Такі люди живучі. Коли метр Філіп Лальє, надзвичайний королівський прокурор, сказав бідній Есмеральді, він помирає, то це була або помилка, або жарт. Коли Архідіякум повторив засуджені «він помер», то насправді він нічого про це не знав. Тільки так думав, розраховував. Не мав у цьому сумніву, на це сподівався. Йому було б надто важко передати коханій добрі вістки про свого суперника. Кожен мужчина на його місці зробив би так само. Це не означає, що рана Феба не була небезпечна але не настільки, як сподівався Архідіакон. Лікар, до якого нічні стражники негайно віднесли Феба, вісім днів побоювався за його життя. І навіть сказав йому про це по латині. Але молодість узяла верх. І, що часто буває всупереч прогнозам та діагнозам, природі забажалося врятувати хворого під носом у медика. Саме в той час, коли Ротмістр ще лежав на поганенькому ліжку у лікаря, його допитували Філіп Лельє та слідчі духовного суду, що йому аж ніяк не було приємно. Тому одного чудового ранку, відчувши себе краще, він залишив свої золоті остороги як плату за ліки і накивав п'ятами. Це, зрештою, зовсім не порушило розслідування та хід справи. Правосуддя того часу дуже мало дбало про точність і ретельність кримінального судочинства, аби тільки звичнувачного повісили. Цим воно вдовольнялося. Крім того, судді і так мали досвід доказів проти Есмеральди. Вони вважали, що Феб помер. І більше їх ніщо не цікавило. Що ж до Феба, то він утік недалеко. Просто подався до свого загону, що стояв гарнізоном у ке Анбрі в Іль-де-Франс за кілька поштових станцій від Парижа. Правда, Феб не мав ніякого бажання особисто стати перед судом. Ясно, відчував, що там він був би смішний. Власне, ротмістр і сам не знав, що думати про всю цю історію. Він був просто солдат, невіруючий, але забобонний. І тому, коли намагався розібратися в цій пригоді, його бентежило все. І коза? і дивній обставині зустрічі з Есмеральдою, і ще більш дивний спосіб, за допомогою якого дівчина дала йому зрозуміти про своє кохання і те, що вона циганка, і нарешті понурий монах. Він вбачав у всі ці історії більше черклунства, ніж кохання. Можливо, циганка і справді була відьмою чи навіть самим дияволом. А може, все це просто комедія? Або, кажучи тогочасною мовою, дуже неприємна містерія – в якій йому випала незавидна роль побитого і осміяного героя. Ротмістр почував себе дуже ніяково Його мучив той сором, що його нашла фонтен так чудово висловив, зазнавши сорому, мов лис, коли його спіймала курка. А втім, він сподівався, що вся ця історія не набуде розголосу, що ім'я Феба де Шотопера, оскільки самого його немає, тільки раз чи два згадають, і воно в усякому разі не вийде за межі судової зали турнель. У цьому він не помилився. Тоді ще не було судових відомостей. А оскільки не минало й тижня, щоб на одному з численних хлопних місць Парижа не зварили живцем фальшивого монетника, не повісили чеклунки, не спалили єретика, то всі так звикли бачити на перехрестях старезну феодальну феміду з оголеними руками і закаченими рукавами, яка поралась біля казанів. Шиби